egitzen du guguk gure gomiteen eten orarekin entzura gogeita haszi zaipatzen dugu lurralde Elkargoaren aldeko Manifa eta berezkiago eh? Fredik painiak azken finan e, egin duen Pro proposamena senate, e, Senatuan Metropolio Polo bat sortzea hori horiz egin duuen mailatzaren hogeita lauean eh? manifaintzin horurta hitz egiteko gurekin ditugu Aitorrenteria beako kazearia eta Frank Etebeko etTBko kazetaria e, ostean aipazu duguna beraz Pro e, proposamen hori e, Frank e, zuke egiten zenen batzuek bazekitela bestek ez, zer da, azken filan, iniziatiba pertsonal bat edo sozialistek era bat dinten lan bat? Ba, hori sozialistekin zuzenean ikusi beharko eta bairan e, iduridun e, orain agertzen diren informazioen arabera bat bazakitela zarbait. Egia da, e, Frederik Espainiak ez zuela erraten nola dituko zuen hori, edo denbora bat zela jende konbentzitzeko eta e, erakusten zuen bon, berantago, mentu osamena edo harrak uh, erantzuan eh, apirilaren uh, ongoita zazpian bai egintzen ekitaldi hortan, bortze no? honan deia hortan, uh, arra txalde hortan erantzuan, eh, uh, luhaldel kargoa seguraski ez dela eginean, eta beraz, uh, elburu berak kontuan hartu, zume gogoan hartu, ere, uh, bertze, zerbait berkozela uh, asmatu seguraski, beraz, uh, atea, etxia baikan hola zaitparisa, uh, eta eskualegian ben mindaha egursiz, bon, bertze zirrikitu bat edo tarpe bat eta bertzea terabide bat jadanik ah, hori ah, eman zu, aipatu ah, zuen eh? eta gero egia da, poletkartezia ah, diputatuarekin, ah, solas egiteko aukera izan ginoela ere berriki eta arek aipatzen zuen, bonzergatik ez metropolo eta ah, ideia hori hitabroen galdetu gine hori aipatzen duzueko ordinak eta barnean koordinaketak berze zerbait aldarrik atzen du, berze zerbait erakusten du eta ikusten dugu joan egiten zuten, eh, egitarrei, albezain bat izateko bai honan, bat aipatzen aldo batean, berze, behaldi bat egiten da publikoki, eta gero joan larumateko manifestan dian, nazien gehan diputatuarekin soras egiteko parada izan ginoen, elkarrezketa ere bai, eta arek errakentzuen, bon, hemen izan behar dugu albezain bat, behinan gero, egon eh, zaitezte pixka bat, laster, ikusiko duz berri bat, laster izan handa zerbait, orduan, zuzen ez ginek zentzera, galdera egin dugu behin behin behin behin lagotan, baina lasta erikusiko duzeta. Iazan, lasta erikusi dugu, baina egian ez uh, ginek uste, olako ol, gautzabat izanzea, eh, ahigazia baita uh, berezitialde batetik uh, zabaltasuna, edo konsensua edo aipatzen baita, eta berzetik uh, edo individualki bakarka eginduan uraza izanba, edo uh, sozialistak ere batzakiten, baina nazkenean ez, ez du horrek eta gaza ha, haundidik aldatzen ikusten dugu Badela, eh, bad, eta eh, dela, bertsona bat, eta talde mundzo zabal bat enartean. Eh. Frederik, Espainiaken aspi joko bat ote da hori zure uh, ustazaito jenteria? Ja, nik beriz ditut sarreran eh, eh, nahitara, eh, bai aldo batetik manifestazioa eta bestetik Espainiaken eh, jokabidea. E Franke lehen le mani, e, manifestazioan e, zumbaitzuk basakitela Espainiakoen e, e, ekimenaren berri biziki gutxi ziren eh e, sozialisten artean ere hitzekiten. Beraz, hika e, havia punto hortatik dudan peska edo galdera ezait e, inbeste importada berak e, asmatu zerbait utzen. Mirek ezkada ez utzen gobernuaren e, mezua Espainiakoen esku oba eh horrek gehiago kezkatzen hau eh nolabait litzatekeelako Parisek erabiliko duela Espainiak hemen bere politika gauzatzeko eta ez hemengo aldarrien edo eskarien arabera baiziketa Parisek e, Euskal Herria kudeatzeko deliberatu duen e, tenpusetan, hemen e, dakina vera aski teknikoa da E, Irandean ni egon nintzen e, astertzen pixka bat, eta bo, kezka hori zen, e, berak idati duen, edo hor beste teknikari batzuekin egina dagoen eta gobernuaren hau teden. Gobernuarena, baldin bada, askilarria azki, da, edo kezkagarria da, ez kontuan hartzen, e, Iparre Euskal Herriak eskatzen duena, alde batetik e, ez ditu e, alde batetik e, garapen kontselioak berak eta autetxen kontselioak berek bazertu zutelako aspaldi e, olako eskaria. Ez dituelako e, behar dituen eskumenak, ez duelako helako aurre kontua zinkatzeko e, gaitasunik eta gero defizite demokratikoa aspin marragarria belako ez dira zuzenean autortzen e, autetxiak baizik eta zeharka eta gero e, ardezagun konkretuki E, gauzatua alizateko edo zein delibero harteko ba, osatuko dute herri elkargo desberdinek, gero eragiria desberdinek eta guziek eta bakotsak hartu beharko dute delibero bat Orban, pentsa dezagunen xorkulturaen aldeko ekimen txipi bat egin nahi dutela, izanen da laberinto bat, ez? Eta, e, frantziak berriz e, aitortza ukatu eta e, laberintoan sartuko gintuze. Niretako, hor dago, Espainiaken ekimenaren e, larria, eta hor gero, bezalde batetik, e, zakit baiko horredu, izan nahi nuke Espainiakeken, zaila da, baina... E, ni bintzat preziatzen dut e, Bera egotea e, Manifestazioan Eta eta segitzea Aldarri horrekin, ala nola baita aurkezten duena emendakina Erraiten du emendakina uere Elitzateke aski konpontzeko Euskal Herrian dagoen e, Arrazo politikoa Eta da Euskal Herriaren aitorta Xaldukeria hmm. edo traizio gisa Ipatzen duten nei Nola erantzuten duzu zuzuk, Frank Dolozor Bueno, ikusten dut hasalpena, gain eh, berrikoritsu gura enzun eta esperoduzuela arte, eh, joko bigoitzal tv-ne do fragmentismoa ze eh, bistan bakarrobat eta ai dago gaka da eh, eh, gauza bat lotu dute Parisen, eh, hor le consul de eh, Hollandekin benarekin zuzenean eh, eh, eta gero bistan eh, tokian Tokioan berianez kolegian dela eta ik Spaina ke klar perfect, ona da geroaren zata eta hori, lau zer ikusiko da hori, kena nahi du, ekina dela nik uste dute nik baia eta eh, nanekin da, eguna buetan berian aztertuko da eta gero moldetan bozkatuko den edo hori orain ikusi beharra da ja haueko oraindikietan pasako den edo egunean zehar pasatzen bada ohi buruzko setasun baina ez falta da eta nik pentsaurrekoa eskatuko neoke, oke eta federatzeko espanya senatariari no informanendu kontzaiko bat hori guzti azaltzeko zergatik eginuen makarik bere aha, aha, jazoiak ere baititu, eta azkenen ura da ere hautexia, urada da senataria e, arek du ez eh, goza, bueno, aldi honetan bere gisan eramatren darixeraz bainan, nik uste dut orde antasunzaltak iskabat bat dela elkarrezketak egiten edelarik ez da hain argi, urak ere gauza hain intzpada jokoan eta den dena ezin da ezan, ezin da bere ala baina nik uste dute ezin dela ere manifazioa lehen lehuan izan behialdi eh, aintzabalak egin alde batetik eta gero ahun kontrakoa egin bada berze gauza bat, anekdota tikiada behar bada, baina badakigu eh, Jarek Espainiakonok astea dela, eh, eh, Twitter hainitzerabiltzen du, sare sozialak eta horra maiz eta joan den maietzaren ogoita sortitik ez da behirik, ez eh, joan den buruko manifestaldiaren inguruan eta normadean nonek italdietan, eh, zerak italdioiekerak usten ditu, argazkiak ere ematen ditu, aldiontan ez padeus, ez manifari buruz, ez ondotik bera, bera, bera, bera, bera, ere izan ditu, benen lan gehiago izanen duela geroen ere ez darudarik, eta ninten guztiak garbentasun hori berrukela uh, gehiago zain du, uh, baita uh, egibat, eta talde bat, eta uh, talde bizik izabala, E, genera kontuan hartuz, bon, hau petxien uh, kontxeiliuak berrak baspertu zuena, aukera hori orain arek, haukera uh, horren aldo egiten du, no, fergatik. Ha. Azken finan, hori da duda da ez ote du gobernuak berasartu infiltratu gisa, kakotxen kakotxe artean, berazipar euskaliriko aldarik apen ez zertzori kolokan sartzeko hartzeko, -oh, hor, egine izan da proposamena, ez ote du, zalantzen ez hartzen hori narte egindako lan kolektibo guzi hori, geto Nikontrakoa arrango nuke, lan kolektibo hori egin delako eta hain indartsua delako Parisek eskatua da, eta Parisek ez zu erantzun nahi Euskal Herriaren ezagutza hori aitortuz. Beraz, eta kasualitatea azte berean, hogeita lauean, xilean aurkestea emendakina, e, eta gero biegun berantako balzeek haua irekitzea erraiteko uko egiten diotela lurralde elkarguaren aitormenari. Nik eskatzen hauena da, e, hemen den Espainiakek baliatuko duen diskurtsoa egia den, edo e, Parixen deliberatzen duen da, lehenik zer eginen duen bukaeran, eta nola. Dua, nietako kiska hor zortzen da, e, nik ez dut ikusten manifestazioa zerbaiten bukaera bezala, baizik eta zerbaiten e, abia puntu bezala ez, Orduan, e, argi da, e, indarrak e, ereiki egin digela Iparra Euskal Herrian, gai izan da adostasun zabal bat e, lantzeko, eta niretako hori da, hori e, da, emendik egin gelditzen den bidea, hori da, Parisek erren dazake nahi duena, Iparri Euskal Herriak baduen lutasun politikoa eta e, lutasun soziala erabik, erabakitzeko nolako tresnak nahi dituen beraz, e, entako lurrel delkargoaren aldeko, instituzioaren aldeko borroka irekia da hemen ez dezaguna ant e, arazo politiko larria da urteetan gataz karmatu batean dela e, orendik ere bake prozeso bat abian jartzeko beharra e, nabarmena dela eta horren arrazoia dela bat ezen artean e, Euskal Herrria den e, ezagutza eza eta errespetu eza ez. Beraz zeni baldin badu gusakoneko arazoa konpondu e, ez da hemendakietan eta gaueko zenorii txikietan eta jokaldi... E, biurriekin konponduko hau konponduko da argian, konponduko da denon artean eta konponduko da egiazko arazoei e, buru egiten horregaitinik e, esperantzaz ikusen dut mugimentua <coughs> eta hau ze dut atxikibar dena mugimentu ontan ez dela lurralde elkarguaren eskaria bera baizik eta e, elkarrekin ezberdinen arteko lan egiteko da hori, e, ingarro hori eta, eta konpromiso hori. Pundu positiboa beraz aito aldetik, berdin Frank Doloso galdera bat hor politikari baten egin moldea hori da pixka bat agertzen dena, azpidoko gisa bedaren agertzen da jendearentzat zat, uh, be, politikarian gesurrak beti horik baitira uh, beldur egiten dutenak ez zut du oraindik konfiantza galtze bat ere ekartzen uh, adibidez, Frederik egiko? Ba, azizku hori bada beti, eta gero eta jitu behar ikusiz abstenzioan olakoa den, jendea estelagihago unkitu asenditzen, politikaz aspertoa dela, gukaz eta lariak betien zehiatzen dugu, ba, marmila raportail egiten, bo, justu kira guzteko, ba, zegarantziduten eta Europako hautezkundiek, Senatu hautezkundiek, giara, laste jiko etxeko boz irela eta hori hendeak badaki zer den jokoan, baina uh, bada baltze bat edo interes eskaz bat horok uh, eta olako gauzek ba ez dute laguntzen, eta bero hainitz bada hor galtzeko, aldarri sozialistak batu hainitz galtzeko iparruz galehian, uh, eta haiek badakite, haiek berak, berak idatzi zuten, no? manuel baltzeak egintzitulariak dierazpenak elpai segun gariari uh, lujaldel kajua eta eta loturuz eta hor Hala, sortzi autetzi haundik, eta eh? alderdi sozialistako autetzi aipatuek aterazuten, agiri bat, eranez, eskalerian berrizak aldatzen zidela eta uh, diendea horren zaizela eta behartirela gauzaka behar bezala egin uh, balakitea ere hainitzek bituli daititugu. Eh, eh, ba, akite, uh, bigarien pasa direla uh, frango, zilgian uh, aro bezala kostaldean, horret uh, karde dier, horre oh, boz batzu, gomisztan da, eh, ezkarrak zaleak, erbuzen testainitze, kero ematen dituzten, bozak bigarien itzulien, izaten arabera, beraz gauzak tingatzen zazkio aldeari sozialistari, eta haiek bereko horia izbatzen zuten, uh, manuel balzi, eta igorizioten, uh, gutumean, duela zon bat idabete, eta, bistan da, hainitz bat duela galtzeko, ze, memoria dutenak ere. Ba, zuko historia gofiak beste eginan baina 1981ean izan zen Mediterranen hoposamena auroraren guru gauzatue zena bistan da hortik eskuina zen nagusi gero uh, Lionel Zospenek ere gintzituen erzoma eta bierazpen ezipurun, egan ez gehiengo bat bali uh, dugun, berostik ez da sekula nahi batu, uh, largoita mazaz bian Nikol Begita itzulian eta itze ere eman zituen eta auroren buru gubernurazioan zelagik laiz uh, pilondo bere horrezkoak hartu zuen eta dibutatu gargua eta baki guberostik zeta gang ditu dena hori da orain ere balitzakea fisku hori izatea jodan gero ondokit ez dakit nik federik espainiak ek zer duen, esan atariz egituko duen, edo, edo bertze kahuak nahi dituen, baina bererak maiz aipatu du, eh, franziako bertzelu jaldetan, bigarren itzulirako aliantzak egiten meitira, zer eh, deekin, komunistekin, edo eh, nitakita zetal deekin, ba esko alehian bat zelaok ok, bigarren itzuliari buruz, ba bertze taktikabat egin meahaba hori ez bezala, ahantzirize bertzen azaharrazuak izan meititzake eh, geroari buruz. Itza ekin lare esperantzarekin, hori nartera mandako lanak bere frutuak uh, mantenduko dituela, manifaren ondotik lanak geritzuko baita, prezeski agurtuko gira, eskertuko zaituzdekunde, ya, aitoa beraz, bergeko kastaria, zor, eta frank du eta bergeko kastaria, gurekin izaitagatik, miri eskertzuei. Ba